Til øh, købmændenes klub, hvor vi jo øh, som altid har besøg af en interessant gæst fra fodboldens verden. Det glæder vi os til uge efter uge, men jeg må indrømme, at i denne her uge har jeg måske glædet mig en lille smule mere til at byde velkommen til dig, Claus Steinlein, og øh, som altid til dig, Niels Christian, øh, eller Låsby Svendsen og Stein Bakker, som I faktisk i sin tid kaldte hinanden. <laughs> ved jeg ved ikke, om du kan huske, det kaldte du engang, Claus. Øh, hvad er det egentlig for en købmand, øh, vi har besøg af i dag? Vil du sætte nogen ord for Jamen, det er jo en markant personlighed i dansk fodbold, som jo øh, for det første har været en fantastisk talsmand for FC Midtjylland og en, en del af hele det øh, enorme projekt, de har skabt derovre, øh, og for det andet er det jo også en markant personlighed, øh, fordi... Klaus er altid klar med en frisk kommentar, og jeg har altid været misundet ham. Hans friske smil, han er i stand til at grine sig igennem alle problemer, hvor vi andre måske nogle gange har lidt nedadvendt mundlige. Så stor respekt for hans position og det arbejde, han har lavet. Jeg glæder mig meget til at høre mere om det. Claus, hvordan... Nu kalder du ham Stein Bakker, som, som svarer på det, Låsby Svendsen dengang, men hvordan opfattede du egentlig, Niels Christian, dengang, gang? han var mere aktiv i forhold til, hvordan han er i dag? Der er han jo bare meningsstander, kan man sige. for det første har han jo gjort oprør med, med fodbolden, og, og gjort det på sin måde. Altså, han kom jo ind, og... og FCK er jo løvernes konge, og han er om nogen løvernes konge, så det, det er en, man har frygtet. Det er en, man har set op til. Det er en, man har respekt for. Man har kender han CV, han har været landsholdsspiller, han har været fodboldspiller på højt niveau. Så, så det er jo en, som vi unge mennesker, vi sådan har frygtet at skulle i duel med, men vi har også glædet mig til i dag. Og Nå, fordi, det skulle til at om, du frygter det i dag også. Nej, nej, nej, fordi jeg, jeg, alle jer, der kender Nils Christian, og jeg kender ham jo ikke personligt, men de snakker jo kun godt om dig og synes, at du er sjov at være sammen med. Men du er også en, der sætter dagsordenen, og, og, som du udtalte en gang, at hvis man ikke... Du siger dine meninger og tager dagsordenen, så hvis man ikke selv råber op, så kommer man jo ikke til. Og det har jeg forsøgt nogle gange, og det har både givet mig nogle slag og nogle sjove oplevelser. Men det tror jeg også, du har lagt mærke til nu, efter at FC Midtjylland, om jeg så må sige, har fået placeret sig i toppen af dansk fodbold med flotte resultater, ikke mindst de sidste 3-4-5 år. At der bliver dagsordenen også fra medierne en anden, hvor I tidligere kunne slippe afsted med... Et, et smil og, og hvad? Nu bliver der stillet alle mulige mærkelige kritiske spørgsmål, og der vil du få den udfordring, og den har du allerede nu fremadrettet, at I skal sætte dagsordenen selv, ellers kører de med dem for ikke? Nå jamen, og det er jo det, jeg har fundet ud af. Altså, dengang, hvor jeg startede og, og fuld dig og fulgte det så synes jeg nogle gange, I var lidt arrogante, og hvorfor om I ikke mere op? Men jeg kan da godt mærke, efter vi har været Champions league cirkus efter at vi Ja, altså på to nederlag, så er vi kæmpe krise, og så skal vi forsvare det. Jamen, så er man tvunget til at agere på en anden måde, og det er vi i gang med at træne i og hente inspiration rundt omkring os. Der er stadig forskellen på FC København, og ja, det er, at I skal tabe to gange før I krise. Hvis København skal kun tabe én gang, så er det FC krise. Ja, ja, og der håber jeg, at vi kommer til, fordi det er jo de sidste års gode resultater for os, der har gjort, at det, at vi har spillet Champions League, vi er videre i pokalsemifinalen, ja, ja og vi ligger nummer to i Superligaen, så vi, har vi en dårlig sæson. Så, så det, det håber jeg, at vi kan, kan fortsætte med. Ja. Det er jo ingen hemmelighed, at vi optager det her program om mandagen, det vil sige, at det er dagen efter, at der har været en Superliga-runde, og i går var det jo altså FC Midtjylland, der besøgte FCK og Parken. Hvem er egentlig bedst kørende af FCK og FC Midtjylland lige nu? Det er jeg lidt i tvivl om, Claus. Lige nu bliver det uovergået så vi må være lige godt kørere. Kigger, kigger man over, altså man kan jo altid tage det i forskellige tidsperspektiv. Man kigger man over den sidste to tre år eller tre år, jamen så har vi jo været bedstkørende. FCK har, har kæmpet lidt med deres ting, De har fyret med profil som Ståle, der har jo haft bygget klubben op sammen med blandt andet Nels Christian og Darnø og, og helt den epoke. Og der er de i gang med at skal bygge noget nyt. Og der, der, der er vi lige p.t. foran dem, i hvert fald sportsligt. økonomisk er det jo en kæmpe mæssigt så, så, så det er på hvordan man kigger og hvad perspektiv man kigger i. Men lige sportsligt, så tror jeg alle, også eksperterne, vil sige, jamen, lige til at vi får en FCK. Men i de her uger, tænkte jeg, der er I måske lige skidt øh, kørende, at øh, du er måske faktisk lidt lettet over, at du ikke sidder over for en vindende øh, semi fra i går? Nej, nu er jeg jo ikke, så jeg er jo ikke, nej, en, men du har ikke en del mere, men jeg har da ikke skuldt på, at, øh, hvem jeg holder med i den sammenhæng, men øh, nej, men jeg er enig med Claus, at øh, det har jo skræntet en del øh, det sidste halvandet års tid eller to øh, for FC København, Um, med de sportsresultater, man selvfølgelig er sat i verden for at skabe. Uh, nu er Claus jo, at det var der, han er en god købmand, der han kan altid finde en, en tidsperiode, hvor FC Midtjylland er bedst. Altså enten er det 17 måneder, eller 23 <laughs> måneder, eller tre år, eller et eller andet. Ikke? Um, så er det jo, jeg skal svare igen, okay, så kigger vi over de sidste 15 år, så ser vi, hvor vi er henne. Men, men sådan er det, og han har jo ret. Ja, jeg synes, begge hold i øjeblikket selvfølgelig har um, nogle nogle udfordringer rent spillemæssigt. Øhm, og, øh, og derfor er der jo ikke andet at sige til. Det er også banerne, det er foråret, og det er ene med andet. Nu kommer slutspillet, og der er det bare sådan, der gælder det om at få sat maskinen i gang og komme i momentum. Og så er i en trepointsliga der er det bare sådan, tre sejre i træk, så ser verden helt anderledes ud. Øh, så det er jo begge holds øh, opgave nu, at, øh, at, at komme i gang. Så der er fire hold, øh, der slås om det, som det ser ud. Og jeg tror, det bliver nogle bravallerslag indbyrdes. Det bliver fantastisk Superliga i år. Men er I sådan ikke FC København og FC Midtjylland sådan samlet ved at give den til Brøndby? Altså lige nu er Brøndby favorit. Når man fører med fire point, og der er 11 runder igen, så er de selvfølgelig favoritter. De ligger en god position, men altså jeg tror hverken FCK eller også som bare lige slipper den. Og I ligger ikke? Nej, nej, og vi skal mødes på kryds og tværs, og jeg tror ligesom... Ja. Men det er jo den gamle historie for Superligaen igennem mange år, som jeg husker det. Dengang handlede det jo om, at man vandt de indbyrdes kampe mod sine værste rivaler. Specielt dengang, vi havde en, en skæv øh, Superliga med 33 kampe, hvor du havde to uder og en hjemmekamp eller to hjemme og en udkamp. Der var det tit egentlig turneringsplanlægningen, der afgjorde øh, <laughs> i den sidste ende, hvem der lige trakte længste strå. Og nu har vi jo heldigvis fået en bedre turneringsordning, efter min mening, men der er det jo klart, at Midtjylland har jo været stærkest over for øhm, København i de kampe. Øh, omvendt har øh, Midtjylland af mange mærkelige årsager haft det svært med AGF for eksempel. Øh, og og der, det bliver nu nogle kampe, øh, de fire hold imellem, som jo er det hold, der kommer bedst ud af dem har de bedste chancer for at vinde. Ja, det var det, hele turnæringsstrukturen gik ud på. Det var jo at skabe den der spænding. Og i år, får vi, de sidste år har vi haft to hold, der har kæmpet. Enten også FCK eller også Brøndby. Men i år er det jo fire hold, og alle fire kan blive mestre. Så. så det bliver sindssygt spændende. Vi får noget for pengene. Det FCK har ikke vundet over FC Midtjylland i Superligaen siden 18. april 2019. Kan du mærke, når du kommer var ind der jeg i parken... Der gav du til Claus. <laughs> <laughs> øhm, kan du mærke, når du kommer ind i parken, som i går, at der er en anden restauration, Respekt for FC Midtjylland øh, i FC København, der har været øh, for bare år tilbage. Og der var det for alvor gik op for mig, at de tog mig seriøst. Det var den dag eller to Midtjylland seriøst. Det var den dag, de rykkede banderne ind for lang indkast. Æh, altså, at de tog så meget hensyn til FC Midtjylland. Understolte Solvang. Ja, understolte. Hver gang Stolte havde europæisk øh, pressemøde, så nævnte han ofte også. Det var ofte ham, der angreb os, og så forsvarede vi os på den anden side. Så, så de sidste par år synes jeg, endelig, at man kunne mærke, at respekten for FC Midtjylland er kommet, det de hjælper jo at vinde et par trofæer. Det hjælper lidt at komme i Champions League så får man jo den respekt, som, som man har kæmpet for, og som FCK og Holmstrøm har haft i mange, mange år. Der er lige en sidste ting øh, omkring øh, kampen i går, eller sådan aktuelt, som jeg vil tage fra dit øh, spørgsmål fra en seer øh, til dig, Claus, øh, inden vi egentlig forlader øh, det, der skete i går, eller det, der sker lige pt. Det er Steffen Møllergaard, der skriver, at man øh, laver man en ny Jakob Poulsen på Jesper Hansen og behandler ikke en legende ordentligt i vedkommende sidste periode af karrieren. Det selvfølgelig, refererer selvfølgelig til, at Jesper Hansen nu i tre kampe har siddet på bænken, mens Jonas Lyssel har stået, selvom Jesper Hansen ikke havde spillet sig i. Ja, altså, subjektivt set. Vi går rigtig meget op i FC Midtjylland, alle skal have det godt, og kigger man på vores trænerstab, så er både Donkan, Christian Bach, Heinse nogle af vores tidlige profiler, så vi vil egentlig gøre alt, hvad vi overhovedet kunne og kan for at, at lykkes, og, og dengang med Jakob Poulsen, det tror jeg også, at du kan snakke med om, Niels Christian. Når man siger til en, der har spillet mange kampe, at man måske synes, at tiden er og at være kørt ud, og jeg havde en god snak med Jakob, både i januar måned, før uh, mm. den sommer, der. og jeg havde den første dag, han mødte for arbejde, så sagde jeg til ham, Jacob, det er en anden tid nu, uh, det bliver sværere for dig, de unge, de er på vej, vi har evolueret det europæiske, vi mangler fart på midtbanen, uh, så det bliver sværere for dig at komme på hold. Uh, ja, vi kan ikke uh, garantere, dig en plads, ligesom vi henlig har gjort. Man garanterer aldrig nogen plads, men det er klart, at den anden før, er den mere eller mindre garanteret. Så, så det bliver en anden periode, så du skal tage stilling til, om du vil tage kampen op, du skal tage stilling til, om... Uh, om du vil have, nogle, have pengene med at skifte klub, eller om du vil på trænerbænken. Og det har jeg jo haft. Den snak jeg med Christian Bach. Det tog sådan et halvt år for Christian Bach overvist om, at det var bedre at komme på trænervejen, end at fortsætte på spillerkarrieren. Og det forsøgte vi med Jakob Poulsen, uden succes. Og, og så var pressen jo efter os, og Jakob var lidt skuffet over, at han ikke fik kampen, Men jeg synes, når man kigger i bagspejlet, så var det jo den rigtige beslutning at få. Frank og Jens Lysen. Og det, det er egentlig det, vi forsøgte at lidt med Jesper Hansen. Altså, vi syntes, Mikkel var skadet. Vores anden målmand var skadet hen over vinteren. Og der er det vores opgave i ledelsen at sige, hvordan kan vi sørge for, at vi ikke er sårbare på den plads? Og det følte vi var. Og Jesper Hansen har en dobsat hvor han er lidt oppe i årene. Så, så vi forsøgte at både sikre os på kort, mellem- og langsigt. Og, og det gjorde vi ved at købe en god, god målmand. Og det har jeg jo egentlig lært af, af FCK, hvor man altid har set, at der egentlig har været to landsholdsmålmænd, der har taget kampen op, uanset om det var den ene eller den anden. Og det er jo det, vi har forsøgt i FC Midtjylland nu. Og så er det op til trænerne traft den beslutning, og Jeg synes jo personligt så tror jeg vi alle sammen har det. Det sgu da pisse synd for Jesper Hansen at han skal sidde derude, men lad os se om om holder ham ude eller hvad trænerne gør. Men uh... ja, konsekvensen har jo sådan til at altså jeg fik lidt ondt af ham der så på bænken i går. Han blev også klippet på hver gang Jonas løsle havde en redning, med sig Men men men at uh, tre kampe har Løsel stået og nu har han så i dag fået Kasper Julmans ene billet til landshold, hvor Jesper Hansen så ikke har den. Uh, om det så var sket alligevel, det kan vi jo så kun gissne om, men, men kan man ikke engang imellem når man sidder med det der overordnede sportslige ansvar, også få lidt ondt i den personlige mave, fordi jeg ved godt, det er professionelt det her spil. Jeg, jeg tror, der er mange gange, hvor jeg har siddet. altså, Jeg kan huske, da Sylvester vi ikke solgte ham, fordi vi kæmpede om at blive danske mester. Der, der sov jeg lidt dårligt. Og, så jeg det er også med Jasper Hansen. Jesper Hansen er en super fyr. Han er en stor personlighed. Han har givet FC Midtjylland så meget. Jeg håber også, når han kigger tilbage på sin karriere, han synes, det har været fedt at være i FC Midtjylland. Men lige nu der er det verdens hårdeste job at være Jesper Hansen, og det har jeg skulle ondt ham med. Det er træneren, der bestemmer, og Løssel har gjort det godt, når han er ind. Så det er jo ikke sådan, så at på den måde man kan sige, at træneren har lavet en fejl. Og så må Jesper jo bare pløbe på og, og se at slå Løssel. Christian, jo... du har garanteret stået i situationer lignende. Kunne du altid øh, nøje med at bruge det professionelle hoved, altså, hvor hjertet ligesom bliver lagt Nej, til sådan? Nej, det kan man jo ikke. Altså, det er jo det, der er det spil, specielt ved fodbold, modsætningsvis øh, andre dele af erhvervslivet. Altså, du har aldrig den diskussion... I en stor dansk erhvervsvirksomhed, der enten sælger konserves, eller EDB-løsninger, eller, eller, EDB -løsninger, eller øh, medicin, eller hvad de gør. Altså, der udskiftes jo altså både forretningsførere, og kontorchefer, og øh, direktører sågar. Og der var aldrig nogen, der spørger øh, øh, sådan nogle virksomheder. Nå, for da, har I tænkt lidt over, hvordan manden har det? <laughs> men det gør vi jo i fodboldklubber, fordi vi er også foreninger, vi er klubber. Vi rejser sammen, vi går i bad sammen. Du er sammen på en anden måde, medarbejdere og ledelse. Og derfor betyder det jo noget, men det er jo problemstillingen, der findes i alle klubber. Vi havde den i efter København senest med William Kvist, fuldstændig analog, der sikkert kom. Uh, kan du spille både med sækker, William Kvist, eller bliver du for bagtung og skal du frem af banen? Så det findes jo i alle klubber, og der må man bare sige, uh, selvfølgelig skal vi afveje tingene, selvfølgelig skal vi uh, uh, tage hensyn, selvfølgelig skal vi have nogle uh, snakker om, hvordan løser vi det her problem, hvordan ser fremtiden ud? Men altså, professionel fodboldklub er ikke et socialkontor. Det er der altså ikke. Så er det bare mig, der sidder med følelserne tilbage. Nå, prøv at høre, vi skal, vi skal i gang. Det er vi jo sådan set allerede. Men jeg har en sand eller falsk forberedt til dig. Jeg kan godt se, at du bliver lidt spændt bare af det, jeg siger det. Du svarer ja eller nej. Ja. Du savner Ståles Stikpiller. Ja, det gør jeg. Skal jeg uddybe eller? Ja, det synes jeg egentlig, så tager vi det næste. Nej, men jeg synes jo, altså fodbold lever jo af liv. Og lidt som vi snakkede om, før vi gik på her. Altså, Kæmpe respekt til Niels Christian, er altid stukket til, FC Midtjylland stukket til de andre klubber, og det samme med Ståhl, jeg savner da de der kampe, du ved, hvor, man, hvor han spiller op til os, det, det giver mere tilskuer, det giver mere presseomtaler, og det gør, man lidt mere klar til kampen, så... På den ene front var jeg... Ej, jeg var faktisk ked af det, den der Ståle blev fyret, også fordi at han har gjort det fantastisk for dansk fodbold, så, så selvfølgelig savner jeg ham. Har du været i kontakt med ham siden, han forlod dansk fodbold? Ståle og mig var ikke sådan på talefoden på den måde, men jeg sendte den sms og sagde tak for hans store indsats for ja. dansk fodbold og, og respekt og... og og så svarede han tilbage, alle de der stikpøller. Jeg skulle ikke tage dem så personligt, og så grinede jeg <laughs> okay. lidt det. Så. så det var sådan en 3-4 sms'er frem og tilbage. Og, øh, og, så den er lukket på en eller anden måde? Ja, ja, ja. Jeg ja, ja, ja, tror jeg bare, man skal vende sig til. Man skal jo ikke tage det personligt. Altså. Mm. FCK kæmper for deres domæne, kæmper som løvernes konge ude på savannen på at holde ulvene væk, og det, det er jo deres job, og mit job er at profilere, stå, som du siger, Neskret, og finde nok de, den tidslinje, der passer med, at jeg kan profilere FC Midtjylland. Og lige nu er det tre år, der er en rigtig god tidslinje for os. <laughs> det er smart, nu, nu vil jeg, man skal jeg kned. sige, i modsyn til, øh, der er mange sjove ting i det her, men altså, nu er jeg tror nok, jeg har delt flere stikpiller ud til Brøndbyen, jeg har til FC Midtjylland, jeg tror, øh, fordi det har måske ikke helt, øh, haft så stor øh, attention med respekt. Ja, uh, uh, men men uh, det handler jo ikke om, at uh, man skal gøre uh, sine uh, modstandere eller kollegaer, at gøre dem uh, dårligere, end de er. Men det er klart, en gang imellem, hvis de er lidt og stikker næsen for meget frem, hvad man også selv gør, så må man jo være forberedt på, at der er nogen, der ligesom uh, stikker tilbage, og det er jo også en del af gamet Det lever vi jo af. Vi lever også af mediernes opmærksomhed. Det har i hvert fald været god underholdning. Nå, næste sandt eller falsk, skal der du gav Finn Boksen et tilbud efter målet mod Brøndby, der sikrede FC Midtjylland mere eller mindre mesterskabet. Nej, men det burde jeg have gjort. Nå. Så det rygte er ikke rigtigt. Ej, nej, nej, selvfølgelig var det ikke. Nå, altså, det jeg vil indrømme. Ja, nej, det gjorde vi ikke, men vi er da han er altså hver gang jeg skal sige om det største øjeblik i Midtjyllands historie. I min egen sådan, uh, FC Midtjylland historie, så er det jo Finn Boksens mål mod Brøndby. Det er jo lidt, uh, lidt absurd, sagt, ja. men uh, men det var fordi det var jo et kæmpe øjeblik som vi alle kan huske. Der hvor vi valgte lige præcis det øjeblik. Han har ikke sådan indrammet et eller andet på stadion, der skal hænge til tid. Nej, det er en god idé. Det skal vi have gjort. Ja, det kunne I overveje. Nå, sidste. Vil du sige noget? Nej, jeg vil bare sige, jeg, jeg synes måske, den der, øh, der var også FCK-tilhængere, der synes, det er vældig sjovt, da han scorede det mål, ved jeg. Uh, man skal jo så ikke glemme slog altså Brøndby, den kamp. Vi talte lige om det her med indbyrdeskampe, mm. og i, i min optik er det altså den kamp, der i virkeligheden flytter mesterskabet fra Brøndby til til, øhm, til Midtjylland. Fordi hvis ikke, er det, er det Sanne eller hvad, ja, der scorer ja. uh, på hovedstaden uh, til sidst ikke, i, i kampen. Hvis ikke I vinder den kamp, så bliver I jo ikke den. den... Altså, så er det slut. Altså, så, og, så, og det glemmer men... man lidt i den historie, ja, synes, fordi jeg... det var en fantastisk sæson, vi havde også efter Midtjylland. Vi vandt jo så mange kampe, og vi holdt pres på Brøndby hele vejen. Men jeg tror bare alle kan huske det øjeblik, der finder ja, scorede ja, for ja. fordi det var jo at ja. altså, det kommer jo aldrig til at ske igen i fodbold. Den havde vi ikke lige set komme, tror jeg, vi kan sige. Sidste sisto signingen blev endnu mere tillokkende, da I opdagede, at I kunne snyde FC i København for ham. Ja, det elsker vi jo. Også jyder, vi elsker, hvis vi kan snyde <laughs> københavnerne. Men altså, vi var jo inde i sidste længe, længe før, og havde snakket med ham, og, og da, da Ståhl og FCK så valgte at gå rigtig hårdt til økonomisk, så havde vi jo opgivet dealen, og, og så fik vi hed den ind til allersidst, da, da Pione lidt og flytte til Storbyen. Mm. Det er nok, fordi I havde flere penge. <laughs> Ej, det har vi aldrig kunnet <laughs> det er, for. Det er, det er den der, I altid kommer med, ikke? Altså, ja, ikke? nu sammen at tilstå, altså, ikke? I måtte lægge kassen, ikke? Nej, det måtte vi ikke. Vi, vi, fordi vi kom i en god situation, for de Ståle meldte jo ud, at han ikke ville være en del, altså han ville ikke være en del af forhandlingen, og lige pludselig havde han kun også forhandlet med, så vi kom jo egentlig i en rigtig god forhandlingssituation. Så han hjalp jer rent faktisk nordmanden på det tidspunkt. Hvad tænkte du egentlig, da du hører, at pionicister sidder i FC Københavns privatfly fly, der en sen, aften? Jamen, vi har jo kæmpet. Det ser man jo ikke i pressen, sådan men vi har jo kæmpet både os og FCK. Vi har hørt FCK på vandrøret, og man ved ikke, er det rigtigt? Er det noget, agenterne spiller ud, om FCK vil have ham eller ej? Og når man så lige pludselig ser den der prik, af vores fans, de siger, her er flyveren, den har hentet Fjone, så må vi jo bare kende vores nederlag, og ja. det, det gør man sådan lidt diskret, og, og Rasmus og mig, vi, vi griner lidt og siger, det er ikke noget det er ikke noget at gøre, vi må se, om vi kan finde en anden god spiller. Og der er vi jo på f kamp og jeg har jo fortalt historien før, men det er jo det der med, at jeg lægger mig til at sove til middag. Vi har været tidligt op og rejst, så jeg skal lige have en middagslur på en halv time, og da jeg vågner, så min telefon, den er fyldt med sms'er og beskeder, og så når jeg tænker, hvad der skete? Og så går jeg ind på internettet først, fordi så ved jeg, at det er der, man skal se det Og der har pioner jo forladt forhandlingerne i Og lige pludselig så er vi spiller igen, og, og så går der en uge tid, før vi får vores på plads. Ja, der går noget. Og så Men... det med økonomi. Altså, det, det, den dag jeg kender det, og Ståle siger det jo også, men når man ser ekstrabladslister, og man skal jo ikke tro på alt, hvad der står i ekstrabladet. Men det er jo 16 Ej, af det de 20 bedste budgetter. Det er vi så betal... hurtigt blæken, i hvert fald. <laughs> Ej, Ja, men, men det er jo ikke taget helt ud af den blå luft. Og, og for et par år siden var der noget, der var lækket hos UEFA, uh, hvor man så simpelthen lønlisten for FCK, helt specifikt hvor meget af, af du og dine kampenjonger havde givet de forskellige spil. Og da, det, jeg har jo ikke. Det er jo bare fakta. At FCK har bare flere penge. I har bygget en bedre forretningsmodel op end alle os andre. Og det er jo blandt andet Don Øøs skyld, at de har købt Parken, købt Lalandia og de ting. Og det giver jo en fantastisk økonomi. Og det har jeg jo kæmpe respekt for. Men det må man også erkende og sige. Selvfølgelig skal FCK være favorit til at vinde hvert år. Fordi de har det dobbelte også. Og vi har jo det dobbelte af de næste i rækken. Og det, det har vi jo kæmpet for. Og nu er mit næste mål det er at komme op på FCKs økonomi. For så tror jeg, at vi slår dem flere år, end vi taber. Men nu vi er vi i gang med det der uh, handler og indbørelse. Der var også et tidspunkt, hvor Erik var på vej til, til FC København, og der, det var sådan set stort stil plads. Så fortryder jeg også, når hver gang I er ude i flyve, så fortryder I åbenbart. Nej, uh, uh, det, det er faktisk sådan en, en sjov historie på, hvordan fodbold er. Fordi at FC Midtjylland, det var i 2014, hvor Benham jo kommer ind 2. juli. Og op til den anden juli, hvor vi blev enige, vi blev enige den 1. juli med Benham, der havde jeg bare fået besked på bestyrelsen, at hvis jeg ikke fik solgt Erik til den rigtige pris, så kunne Midtjylland ikke fortsætte. Så jeg kørte et dobbeltspil, og det var jeg simpelthen tvunget til. Så jeg var tvunget til at køre et spil ovenfor FCK og Ståle, og så sige, at Erik skulle sælges til den rigtig pris, og blev ved med at sætte prisen lidt op, og på, forsøge at holde den forhandling i live. Øh, og på den anden side, så ville vi gerne have Benham ind, og så tage kampen op. Det var det år, hvor vi havde tabt det danske mm. mesterskab, sommeren 14. og vi vidste, at vi havde holdet til at spille med om mesterskabet. Så da jeg flyver hjem den 1. juli med privatflyver sammen med Benham, der var der sådan en ny tid for mig, en ny epok. Øh, Benham, mig og Rasmus fløj hjem i en og der var vi altså til at flyve på Monkey Class, og lige pludselig sad vi i Så spørger Benham, hvad er, hvad er det helt aktuelle lige nu med de forskellige ting? Siger jeg, Erik, han siger, at han ham kan vi sælge til FCK til den pris, en rigtig god pris. Så spørger han, hvor god synes du han er? Jamen, han er jo vores vigtigste spiller. Så sælger vi ham ikke, siger han så. Og, og det var jo den besked, jeg havde brug for, men jeg havde kørt parløb, og så, så man kan sige, at på den ene front var den fortrydelse, men havde jeg ikke Hold holde begge bolde i luften, så kunne det være, at Midtjylland har været et helt, helt andet sted i dag, fordi vi skulle altid have penge i kassen den sommer. Og det tror jeg ikke, du har prøvet at sidde med den der kniv på struben, hvor man skal have penge i, i kassen, for ellers kan man ikke udbetale løn. Og det var det, der var mit job i den periode sammen med direktionen. Det er ikke helt, det må jeg indrømme. Det misunder jeg da ikke. Jeg er også sikker på, at Erik Svirtienko nok også får en ganske udmærket løn i Midtjylland øh, for at blive har jo et for længe med værende flere gange. Så den der... Jo, det tror, er han er over 14. 15. 14, 15 han er nummer 14.15 Det er jeg er lidt, efter, <laughs> lidt efter med jeres lønninger. Jeg tror også, I er i stand til at betale jeres bedste spillere og ganske gode lønninger. Og det er man jo også nødt til i dag, jo. Og nu vi er vi ved det. Så synes jeg da, at vi skal tage fat i det, som vi altid tager fat i, nemlig røverkøbet. Er dit røverkøb. altså, det med det et det var, da vi købte Bubacar. Sådan, nede for Horsens. Altså, ja. Det var et sugerent altså, køb. Det var en spiller, vi var sådan... Vi var ikke 100% på, om han var god nok, men vi synes han har gjort det fantastiske Horsens øh, og ville endelig gerne købe ham. Og så fik vi ham for for lige under, eller omkring 100.000 øje, og der har jeg sådan en lille sjov historie, for det var så ikke med Bubbekar, men det var med Bo. Jeg elsker Bo, og jeg elsker den måde, han er livlig på, og er altid, når han ringer, så siger han, hvad så gamle, hvordan går det? Og så ved man en gang med at stjæle nogle penge fra en. Så jeg forhandlede med Boring om, om, omkring uh, penge, og det er derfor, jeg siger 100.000 øje for Bubbekar, for så forhandler jeg med Boring, og vi bliver enige om, at han skal koste en million danske kroner. Uh, men jeg, jeg bliver bare ved med at snakke tal, så da vi sender kontrakten, som min gode sekretær, Anita, der heldigvis er kommet tilbage, så siger jeg til hende, send alle euro. Så Bo, han tror, at vi blev enige om en million dansker, og jeg sender afsted, at det er en million euro, at vi har købt ham i. Og Bo, han får den der kontrakt og bliver i panik, og han ringer og siger, så siger jeg, vi er en international klub, vi snakker sgu da aldrig det danske kroner, det der euro. Ah, siger han, men, så har jeg jo ikke råd. Og så griner vi lidt af det, så selvfølgelig var det danske kroner, men Bubbaka, ham købte vi for en million euro, og solgte ham for over 60 millioner seks måneder efter, og det er jo et superkøber. Mm. Selvfølgelig de 60 millioner fik Horsens også nogle penge af, og, og der var alle, jeg tror alle var glade for den, det forløber. Og det sjove ved Bubakar var jo, at han ikke var god nok til at komme holdet det år. Faktisk i næstsidste runde, før slutspillet, der startede han ud, og der var det Nicolajsen, der havde taget hans plads. Mm. Så bliver Nicolajsen skadet i træningen om torsdagen. Bubakar starter ind i den der sønderjyske kamp, før slutspillet, det, det år vi vandt Brøndby, starter ind om uh, søndagen, og så var han fast mand i de sidste 10 kampe, og så fik han lidt pludselig en pris, der var øh, over 60 millioner kroner. Så det var et rigtigt røverkøb, øh, vi fik taget det. Det er godt købmandskab. Jeg tror, at Bo Henriksen helst ikke hører den historie ret mange gange. Nej, <laughs> men det ved du også. De kunne jo ikke sælge. Horsens kunne aldrig nej, have nej, fået den pris. Det det. Lidt Sådan som I har været gode til at få prisen, så har vi jo arbejdet på at få højere og højere priser. Og det, det er også historisk, hvad man kan få for en spiller. Men det er jo timing. Der er altavgørende. Vi talte også... Øh, øh med andre, der har været her før, dig der om, øh, nogle gange kan man have en spiller, og det er jo det værste, at man har en spiller, som man er meget glad for, og som er dygtig, og som øvrigt gør en forskel, øh, og der er måske nogle muligheder for at sælge ham. Skal man sælge ham nu, eller ah, vi venter lidt, fordi til næste år bliver han måske endnu flere penge værd. Ikke? Og så var Jens Hammer, der tog Kirkevold. Eksempelvis så ikke med Kirkevold i, i Hobro. Det er jo den, det er jo det, der giver en søvnløse nætter og sorte bare under øjnene en gang imellem. Det er der, man det, taber håret og hvor det, det er den der beslutning. Det er svært at, svært at finde den rigtige timing, ikke? Ja. Jeg har et spørgsmål mere for en serie. Der er altså kommet gode spørgsmål ind til dig, Claus, så du får lige et mere, for det handler også om salg. Det er Esben Vest, der spørger. Spørg ham, om ikke man rammer for få home runs, når det handler om indkøb af angriber. Man har købt Pfeiffer, Cabar, Schwarz, Vibe, Bromado, Maren George, siden man købte Sørloth i sommeren 17, Har det været godt nok? Ej, det, det, det evoluerer vi også sige, Hvordan kan vi gøre det lidt bedre? Har vi givet dem tid nok til at spille sig på holdet? Har vi købt for mange ind? Øh, når du nævner navn, så de købte nogen, nogen den samme periode. Så det er en af de steder, vi gerne vil blive 5% bedre eller 10% bedre. Og det sjove er jo, at det er Brentford i samme periode, og Det er jo lidt de samme systemer, vi bruger. Der har de bare købt den ene topangrib, efter den anden, der var bomber ind og bliver solgt for. Og det er 350 millioner, der er sidste angreb blev solgt for. Så det forsøger vi at sige til Brentford kom lige med de sidste hemmeligheder i, i den her. Og det her. ved de ikke? <laughs> ja, jo, jo, selvfølgelig. Vi jo står jo tæt sammen. Men, men det er også, jeg tror også, Niels Christinger det er en af de allersværeste aller pladser. Jamen, det var okay. en af det, jeg ville spørge til. Er det, er det svært? Ja. Er det sværere at købe ja. angriber end de andre? Det er også det, det er de, de, de dyreste. Ja. Altså, find, find den angriber, der sikrer der, vil sige Superligan, bare sikrer dig 15 mål øh, i en sæson. Ikke? Det er jo sådan set mindre end en hver anden kamp. Det er ikke ret mange. Øhm, kan du finde ham? så er du godt på vej, fordi du kan have nok så meget fint spil ude på banerne, men så ikke har nogen, der kan der kan skubbe den det sidste stykke ind over søjlen. Det er helt afgørende. Og de er svære at finde, og det er alle leder efter dem. Jeg tror, vi alle sammen kunne have købt Patrick Morten. Jeg sidder og tænker lige, en stor i Danmark kunne have købt Patrick Morten, da han skulle købes hjem, og, og vi vurderede ikke, at han helt havde kvaliteten. Og, og det er jo en fejl fejlt til i en Top-Angriber, der bare sæson efter sæson af har scoret de mål, der skal tages. Og, og Charlotte, som jeg kommer tilbage til som det bedste salg lige om lidt, øh, altså, han købte vi sådan lidt. Du ved, han var der ikke 100%, men vi troede, vi kunne udvikle ham. Så det er for mig den sværeste plads, og der vil vi bruge flest ressourcer, både økonomisk og organisatorisk, på at se, om vi kan finde den helt rigtige, fordi det er afgørende at have en, der kan sparke den i kassen. Jamen, så lad os lige lukke det i den omgang, vi vender tilbage til mere, som du også selv siger, salg senere. Og så lad os hoppe ind i din periode i FC Midtjylland. Den er efterhånden lang, må man sige, og ikke bruget. men du ved, du har taget nogle sving hen ad vejen. Du har været i klubben et, et halvt liv snart, har jeg skrevet. Havde du regnet med at sidde som direktøren for det hele den dag, du trådte ind i organisationen? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg sagde lidt for sjovt, at jeg havde samtalt med Mørker. Øh, det var til andet. Det var det Ventmager-job. Så sagde jeg, min drøm er at få dit job, <laughs> men, men da jeg kom hen på rejsen, så havde jeg det faktisk jo rent på akademiet. Altså jeg var jo jeg er jo heldig at jeg uddannet uddannet sammen med med FC Midtjyllands historie. Altså da vi startede var vi kun fem på kontoret og det har jo været en kæmpe gave for min uddannelse som fodboldleder, for det er svært at komme ind, ind i fodboldklubber, uh, svært at komme ind i, i topklubber i fodbold, fordi der er så meget pres på, der er mange erhvervsledere, der har prøvet det uden succes. Uh, der er også nogen der få der prøver med succes, men det pres man er under, det skal man prøve før man forstår det. De der mekanismer på fodboldbanen skal man forstå. Så dengang jeg startede med at sælge madkasser op, klubsamarbejde op, der, der drømte jeg egentlig bare om at at være en fodboldklub og være en dårlig Superliga først der havde fået muligheden for at komme ind i en fodboldklub æ, var lige blevet færdig som skolelærer så synes jeg egentlig bare at det var sjovt jeg kunne altid blive skolelærer tænkte jeg så. så det var egentlig bare for at kaste ud i det og prøve det og er en udmærket uddannelse Klaus <laughs> Der kan vi være enige Ja Tamar har jo været begge dele samtidig skolelærer og øh, sportsdirektør jeg går ud fra det ikke og, og, har derfor, været, jeg var jo det skal man huske det jeg startede med Jylland, der arbejdede jeg med Djølland og spillede fodbold i Randers Freja som det hed engang ja. så jeg spillede første i Randers og det første nederlag FC Midtjylland fik øh, i, i, i første, version, mens division ikke det var jo meget Randers, hvor jeg spillede mod dem, så, så ja, jeg spillede fodbold og var ansat i FC Midtjylland på samme tid. Og så blev jeg akademidirektør. Vi var på en fantastisk tur til Nance, som DBU havde arrangeret, hvor, hvor vi havde hentet inspiration. Vi var jo de, de nye, frække drenge i klassen, der skulle finde vores måde at gøre det på. Vi kunne godt se, skulle vi slå de der store drenge. Og der tænker jeg Holmstrøm, jeg tænker, og Lønge Jacobsen og de der drenge der, skulle vi slå dem, så skulle vi finde vores vej. Og det blev så akademiet, at Flemming Bro og mig kom hjem med. Og der er vi jo gode ude på heden, altså. Og det er derfor, jeg også tror, jeg er der den dag i dag. Man, man har mulighed for at få indflydelse, fordi vi kommer hjem, to unge drenge, og siger, vi vil gerne starte akademiet, vi havde et budget på 7 800000 i talentudviklingen, og vi spurgte efter 5 millioner, og fem minutter efter, så sagde Sten Helsel eller Johnny Rune, Start det akademi, om tre år skal I være en succes, og så kom vi i gang. Så fik vi 15 millioner over tre år på det, og byggede Danmarks første fodboldakademi. Og der var min drøm egentlig bare. Jeg synes, talentudvikling, det er det, der ligger mit hjerte øh, nærmest, og jeg synes, det er fedt at se unge mennesker udvikle sig, komme på forsteholdet og blive en succes. Øh, så ligesom i går for KB eller for FCK. Mm. Altså, Han gjorde godt. Ja, ja, vi synes, det er fedt at se de unge, ikke lige mod os, men ellers at se <laughs> ja, de unge få, få succes. Så, jeg har faktisk gået til mange coach-samtaler hos Dan Sandberg, min coach, hvor vi har snakket om i mange år, at jeg ikke skulle være sportschef, eller jeg skulle egentlig bare være blive verdens bedste akademidirektør. Og så var det jo tilfældigheder, der gjorde, at eller tilfældigheder, at Ørger valgte at sige, at i 2012, han havde fået nok af det, det var, det var hårdt, det havde slidt hårdt på ham, og vi stod i en periode, hvor vi havde 160, eller 120 millioner udgifter, 60 millioner indtægter der i 2012, og var virkelig presset som virksomhed. Og så sagde også, at det kræver... Bæn arbejde, og jeg kan mærke, at mit batteri er, er lavet lidt ud, øh, så så det er ikke mig, der skal fortsætte og så spurgte jeg, om, om jeg ville det samme med Søren Sø og Johnny Rune i første omgang og, og så kæmpede vi jo egentlig bare derfra, så, så jeg har jo egentlig prøvet både op og nedture, som som jeg sagde, jeg har prøvet at stå, man ikke kunne betale løn til den første, jeg har prøvet at ude sælge den første madkasse, hvor vi havde nul fans, øh. så jeg har jo prøvet en lang rejse efter Midtjylland. Men kan du mærke noget undskyld. Jamen, jeg vil bare sige nu er vi jo sammen på den tur til Noun, der jo var en udmærket tur. Øh, og jeg kan sagtens huske, og du har øh, drillet mig, øh, har jeg lagt mærke til mange gange, fordi vi i FC København eller de øvrige klubber ikke ville øh, lave et akademi efter det franske forbillede. Nu har jeg en, en vis øh, fortid i, øh, i fransk fodbold, så jeg kender udmærket det også på forhånd, det franske akademisystem. Og jeg, jeg synes jo et eller andet sted hen selvom de bruger ufattelig store ressourcer i fransk fodbold og kan hente spillere ind fra oversøiske territorier og alt muligt andet, når man så tænker på, jeg ved i Bordeaux, øh, der bruger man altså små 100 millioner om året på et akademi, og når man så kigger på deres fasthold, så er der øh, hver andet år måske en spiller, der er marginalspiller. Det er meget let at få ud af det, ikke? Ja. Så jeg havde min skeptis over for det der, fordi... Og så havde vi i København den fordel, bare lige for at fortælle, forskellen på Midtjyllands Akademi og hvad vi gør, det er jo, at vi har jo trods alt den fordel i Storkøbenhavn hovedstadsområdet, at vi kan hente spillere fra Næstved og fra Helsingør, øh, og de har mindre end tre kvarter eller en halv times rejse øh, ind, øh, kan blive deres skoler, kan blive hjemme, hvor man med al respekt, øh, hvis man skal have folk til Herning eller IKAST, Øhm, så skal man jo skabe øh, et civilt liv om den, det pågældende sted. Og det er jo forskellen, så det er jo fint set at det var bare ikke en model, vi synes, passede ind i hovedstadsområdet. Ja, jeg er fuldstændig enig, Altså, vi skulle jo finde vores model, fordi vi havde nogle spillere, der kørte op for kolbe ved øh, Der er altså langt for koldt Det ved jeg ikke helt nej, nej, nej, nej, <laughs> men det. Og der var ingen offentlig transportmiddel. Så det var jo nogen, der tog hjem fra kl. 3 om eftermiddagen og kom hjem klokken 10 om aftenen. Og så træner vi altså to gange på en dag med de her unge spillere. For så måtte vi træne klokken 5 og så igen klokken 7. Og der er jo alle ved jo, det er jo ikke optimalt at træne to gange på en dag med en halv times frokostpause mm. Men det var de vilkår, vi havde, og det kunne vi jo se. Skal vi kunne begå os af talentudvikling, så skulle vi finde vores vej, og det var jo akademiet, og det var jo godt set os, der opfandt det, men lige så godt set alle dem, der har bakket op om det og har knoklet, og der er jo så mange frivillige og forældre og spillere, der har, der har fået det til at, at blive en succes, og når man kigger på det, så halvdelen af dem, der har gået på akademiet, har faktisk spillet Superliga i, i, i dag, så, så det har jo været en kæmpe succes, også sportsligt, og den sidste halvdel, vi lavede en undersøgelse, vi har haft 174 igennem akademiuddannelsen, og der har vi set, at den sidste halvdel, jamen, definition på et godt liv, hvis det er, man er selvstændig, eller man har gået på universitetet, eller man er ude og rejse, jamen så har de faktisk alle sammen minus tre, vi ikke lige kan finde så har alle de andre haft, de har et godt liv, de har et inspirerende liv. Og, og det der hele menneske, som vi har fokus på, som jeg synes modsat Frankrig, at vi har fokus på i Danmark, ikke kun i FC Midtjylland, men i Danmark med uddannelse, med det sociale. Det har vi haft succes med på vores akademier. det tror jeg, det er derfor, de ikke har succes i Frankrig på helt samme måde. Det er bare en handelsvar. Ind, ud, næste, og der, der passer vi på vores spiller, ikke kun i Midtjylland, men i dansk fodbold og Skandinavien generelt så man ikke taber dem på gulvet. Du siger selv, at du træder ind, da Ørgaard han er ved at føle sig lidt slidt i koderne. Hvor slidsomt et job er det, så du er du gået ind i nu det efterhånden nogle år selvfølgelig, og du har også rykket dig lidt i organisationen siden. Ah, men, altså, det, jeg tror, alle, altså, det er fra 12 til 14. Det er den bedste leduddannelse, nogen mennesker i hele verden kan få. Og, og havde det ikke været for min coach Dan, og havde det ikke været for BS, som jeg havde tæt på mig under hele forløbet. Jeg har en uh, body-stas-behandler, Ben Valentino, som også hjælper mig med at få stress ud af kroppen. Så jeg, gjorde, jeg gør rigtig meget for at kunne holde til det. Uh, og så har jeg en familie, som ikke en eneste gang hele vejen igennem forløbet og sagt, kommer du ikke hjem i dag, fordi det krævede mange lange arbejdstider. Så både mine børn og, og min kone har en forståelse for, at det er et livstidsjob. Det giver os også mange gode oplevelser, at børnene og familien kan komme med på. Men, men det er også, man skal have en forstående familie. Så jeg har det har været sindssygt hårdt. Altså, når man kan læse om sig selv i avisen, at man er et stort fjols for en af samarbejdspartnerne, eller man kan, kan læse, at det slet ikke kører, og hvorfor går man det. Og, og, så det er det der yderpres, plus at man ved, at man har en hel organisation på ryggen, som man sammen med direktionen skal sørge for, for at få udbetalt løn og sådan noget. så. Specielt fra 12 til 14, det var rigtig, rigtig hårdt arbejde. Og siden 14 har vi jo egentlig bare bygget på, og det er en lidt sjovere periode. Kan du, det kan du vel også tilslutte ja, dig? Vi har til talt til med alle, alle sportsdirektører om, at uh, et er, du har travlt. Et er, at uh, der er mange vanskelige beslutninger. Uh, der er, et er, at du er i tvivl. Uh, jeg har altid synes det værste var, at du aldrig er færdig med arbejde. Altså, ja. Det er jo ligesom om, du sidder ikke og bygger sæt og så er det fint. Nej, hvor er den flot nu. Den godt stå uh, på Ammerhøllen. Og, uh, og, og nu er det sommerferie. Næ? det er det ikke, fordi... Uh, vi, vi spiller altså påske og pente, og, og sommerferien er der altså transferperioder, som du er i gang med at forberede, men du alligevel skal forændre til at gå sammen. Og når vi så nærmer os øh, øh, juleferien, så er der altså heller ikke juleferie. Vi spilleren den så på men ledelsen er der stadigvæk. Så jeg tror, du giver mig ret i. Problemet er, at vi er aldrig færdige med det arbejde. Ja. Vi tager det med os hele tiden. Det er det, der slider og det er det, vi har som familie. Vi var i Italien nogle år, <coughs> Italien nogle år for at holde ferie, og så sagde min børn til mig på et tidspunkt: "Far, du er hjemme?". Altså, vi, vi har altid sommerferie, for så skulle jeg hjem, og det tog jo hurtigt tre dage, for inden jeg kom hjem, fik forhandlet kontrakten på plads og kom der ned igen. Så var der jo gået tre dage, og hvis man har 14 dage, så skal man jo ikke have mange af de der tre dages perioder hvor man er væk. Så derfor har vi købt sommerhus, på Bornholm. vi har fået en lille strandbar, hvor trine, min kone og pigerne går. Og jeg vil ikke sige hygger sig, for det er efterhånden blevet et stort foretagende, hvor de hvor de knokler, men hvor vi så kan gå ud om aftenen. Så de arbejder lidt om sommeren, og så over julen, der har vi forsøgt at sige, der har vi 14 dage, som vi forsøger hen over julen. Der er det kun engelsk fodbold, der arbejder sådan rigtigt. Der kan man lige have lidt ro. Men altså, nu du siger den der strandbar, så ved jeg ikke, der er kommet et spørgsmål ind fra en pensionist fra Storborg, der ligger sådan lidt uden for Aalborg som skriver, ved du, om der er mulighed for at få et sommerjob på Bornholm, eventuelt som yoga-instruktør? Jeg tror, han hedder Lykke Jakob. <laughs> ja, det er ind. Har du ja. været til ham? Ja, Lykke han, han, altid... han går jo ud af bestyrelsen i HB. Ja, ja, ja. Ham, der, ham der altid plads til. Nej, vi sad faktisk sidste år, Lykke og mig, og havde en god snak ned på strandbanen mens min kone serverede brunch Og hvor jeg hørte Lykke om alle hans erfaringer i fodbold, og jeg, jeg elsker at snakke med erfarne folk, der kan fortælle om, hvordan... Hvordan er det og hvad skal man være opmærksom på og hvad skal man også være opmærksom på den dag at man lige pludselig at rampe lyser med og telefonen ikke ringer og sådan noget så lynger han er, jeg er ikke også som Joakins nu så I, at kom og holde frem han gik lige foran mig da han forlod bilen Jeg er jo blevet lidt mere stivbenede i jeg er gamle fodboldspiller. men jeg vil gerne have et job så jeg vil gerne sælge oh, kold åh det lyder som det et godt sted at komme på igen ja men jeg skal anbringes af en holmes jeg glæder mig men men Claus i forhold til det her med at slide på sig selv og selvfølgelig også på sin familie men men, men øh, fordi at det aldrig slutter det der job, blander du dig ikke også i mange ting? Vi havde Per Rudde på et tidspunkt øh, i studiet, som, som jo fortalte, at det kan jo også være, jeg kommer til lige at rode lidt ved det, og så, det, og så hjælper her, og det ene og det andet. Øh, kommer du ikke også til at engagere dig i meget mere, end du måske i virkeligheden behøver? Jo jo jo 100 procent, og det er fordi, det er passion for en. Det er jo ikke et arbejde. Altså, hvor, hvor mange mennesker er så heldige, at de stopper hver dag og ikke ved, at de går på arbejde, og det er jeg jo. Og så har jeg været med, som jeg sagde, siden vi var fem ansatte. Så det gør jo, at alle ansatte er som de egentlig, altså dem har jeg været med til ansætte, og alle nøglemedarbejderne har jeg været en del af ansætte Så alle vil jo godt, og vi vil gerne snakke om det hele, og det er også derfor, når vi tager til kamp, jamen, så er vi de der fem-seks stykker, og det er jo alt fra vores talentchef til, til sportschef til bestyrelsesæret, som lem, som OP. Så vi diskuterer alt fra Ja, så jeg er ind over alt fra spillerindkøb til salgsafdelingen, hvis de har et spørgsmål. Men heldigvis har jeg jo sindssygt dygtige folk, så jeg behøver jo ikke blande mig, men det kan man ikke lade være med, fordi det er jo, det er jo meget mere end en fodboldklub. Altså. Det er jo ens passion, det her, og det betyder så meget for så mange mennesker så. Og det gør det også for mig, så jeg synes, det er fedt at, at diskutere også de der seksøje, der skal på guldminen, hvem er det, og hvem er deres forældre? Så, så det er også en over, bare for at høre og nysgerrighed på at sige, at man, hvad er det for en familie, der flytter fra Slagelse til guldminen? Og har vi nu tænkt over alle tingene? Og den erfaring, jeg har med at passe på det hele menneske, kan vi sørge for i hele organisationen. Så, så ja, vi er inde over mange beslutninger. Og guldminen, hvis nogen ikke ved, hvad det er, så er den her friskole, I har lavet for, for børn, der kan komme ind og både øh, øh, få uddannelse og, øh, og spille fodbold, gørs fodbold. Øh, men så har vi måske svaret på, hvorfor øh, du øh, synes, øh, at uh, Claus han lidt for ofte er nede i områder øh, på et stadion, han ikke behøver at være i øh, omkring en kamp. Nå, men jeg havde ikke med, nu kan jeg forstå, at han er efter for få gode råd fra, fra pensionister. Øh, så vil sige, en af, de ting, jeg, personer. en af de ting, jeg undrer mig mest over, som jeg i hvert fald aldrig har, har gjort, det er, at, jeg ser, at Claus han er jo han er inde på banen. Øh, han er i teknisk område. Han, han er også inde for dommerne, øh, hvordan de skal dømme, øh, jeg ved ikke, om vi gør det før kampen, men man gjorde i hvert fald i pausen en gang imellem har jeg set, og også øh, bagefter. Hvad laver du derinde på banen? Er det, har du ikke folk til det? Æh, nej, nej, det er jo der, hvor jeg en del af det. Altså, jeg, altså, det er jo alt for at snakke med. Jeg ved ikke, om man på jeres kanal så, hvor jeg går med Sjold og siger, vi har lige vundet en kamp, men ikke har gjort det godt nok hvor jeg snakker med Sjolle, at jeg synes, han skal gå og ind i omklædningsrummet, og den tager Sjolle til sig. Så det er jo alt for lige at påvirke stemningen i forspillerne, og dommerne har jeg nu aldrig taget fat i i pausen. Så er det 4-dommer. Nå, flere dommer. Ja, der har det, vi jo haft ja, det kun for det er Der, der også har det vi der jo haft det også... en Det, det kan jeg godt fortælle lidt, Dan Gård. Ja, det var... mig. er en af de der få gange, vi har været. Så mange gange har vi jo ikke været ude at diskutere, men du var kommet Nej. tilbage. Og så synes ja. jeg, at det var mærkeligt, at det stod 8 1 i frisbak til TK. Og det vil jeg godt bare lige. Nu fordi jeg laver mange flere. Ja, det vil jeg råbe. gerne øffe lidt ned i spillerturn. Bare lige sige, det står 8-1 på friskbak og mere vil jeg ikke sige. Så står der en landmand og råber over mig. Jeg opdager ikke der er derhjem der står råber, men der står deadline. Steiner. Og så så det her var op 3-4 gange, tænkte, hvad fanden? Er det for en gammel kløv? Så kigge og så er det Holmfram der vil have fat i mig. Så siger jeg luk røven, fordi der er lidt lidt lier og så ja, så så så kigger jeg væk derfra og, og Holmfram han kommer også til. Og, og, jeg, jeg, jeg kan ikke det, huske den kamp. Er det ikke med. lidt. Er det ikke lidt? Det lidt, det hører til. Ikke? Er det ikke lidt sådan en FC Midtjylland ting? Jeg har også lagt mærke til, at de trænere, der er uddannet hos jer, med Jonas Dahl, ikke så meget Priske faktisk, men så Bak Bakke i hvert fald. Altså, I er inde og kommunikerer med fjerddommeren uoverbrudt, og nu kan jeg forstå, at direktøren også kommunikerer med, med, med dommeren i pausen. Hva, hvad går det ud på? Tror I, I kom til at tale med dommeren gennem headsetet, eller hvad er det, hvad er det I er gang i? Jeg tror sgu egentlig bare, det er vores passion for det. <laughs> Æ, altså, og vi er jo fælles om det, og lidt som jeg sagde, vi er med, med alle beslutninger, så, okay. så, så ej, jeg tror egentlig, vi har et okay forhold til dommeren og til de fleste sportschefer og sådan noget. Prøv lige at fortælle, hvad det var med Scholz, det der. Jamen, det var bare, at vi har spillet en dårlig. Hvad var det for en kamp? Kan du... jeg kan ikke huske kampen. Det var et par år siden, du er ingen der lavede den der udsendelse om også. Men, ah, ja. men det er bare for at sige, det er fordi jeg så det for et par dage siden. Der så jeg det lige netop ja. i Men så går jeg ind og snakker med Scholz og siger, hvad tænker du om kampen? Og siger han, det fanden mig ikke godt nok. Så Siger jeg, det er jeg enig. I. Og så kan man godt påvirke omklædningsrummet en lille smule der og få Scholz til at gå ind i omklædningsrummet og så sige, det fanden mig ikke godt nok, dreng. Det kan godt at vi har vundet, men fortsætter vi på den her måde? Så vinder vi ikke, og så altså bliver vi ikke mester. Og det er sådan nogle små ting, jeg tror på, at man skal. På, eller jeg påvirker. Og, jeg, og der er jeg jo med i mange små beslutninger, men det er bare den måde, jeg leder på, hvor vi alle sammen er meget flat, Hierarki. Ja, for normalt ville jeg tænke, det må da være træneren eller assistenten der skal ind og, og stå og trykke spilleren lidt for at gå ind og give sin medspiller et øh, møjefald. Ja, men og der har vi jo en speciel organisation FC Midtjylland, øh, hvor, hvor, vi har, hvor vi ikke er så irakiske for at sige det mildt, altså hvor vi alle sammen er med i alle beslutninger, men det gør jo også at min sekretær Anita, hun kan komme ind til mig og sige, nu har vi kørt for mange spillere, Klaus, fordi vi akademiet er sindssygt vigtigt, der er ikke plads til de unge, så det går bækvej, og der hjælpes vi bare af, og det tror jeg det er en af grundene til at vi i mange år har haft succes, fordi skal vi slå de store, så skal vi gøre det på vores egen måde gør det på midtjysk metode, jamen det er flat struktur, og det, og det er ikke kun i FC Midtjylland, det er sådan alle virksomheder hos os. Der blander direktøren sig i alt, men de ansatte blander sig også i alt. Så, så det er fælles om at, at lykkes og, og det er derfor, at vi også blander os sådan en lille ting. Vil du fungere som en organisation? Jamen, passionen er jo den samme. Altså, vi, vi, vi blander os i alt. Jeg har det bare måske lidt på en anden måde, at øh, hvis man har ansat en træner til at øh, træne holdet øh, med alle de assistenter og hele den øh, snar, jeg ved ikke, der jo i dag ja. <laughs> er der en hersker af eksperter og alt muligt andet ind over, øh, så har jeg lidt øh, det øh, respekt for, for, for, for det job og den position, at øh, de kører butikken jeg blander mig ikke i, hvad der foregår i omklædningsrummet. Det har jeg aldrig gjort. Og, og heller ikke på banen. en tidspunkt er på banen, det er, når man er og fejrer mesterskabet, og det håber, man man kommer der ind hver eneste. År. Men jeg forstår godt, det Klaus siger, fordi man har der lyst, og vi er der også... Jeg kan heller ikke tige stille. Det er jeg aldrig kunnet. Så, som, fordi man lever, man lever med i det der. Men jeg tror, det er forskellen på FCK og ja. FC Midtjylland. Og der, for mig er den ene vej ikke bedre, end den anden vej. Men jeg kan huske, at jeg var til en masse fordrag, vi har sad i DBU's Ungdomselideudvalg sammen med, med Sune, talentchef. Jeg tror, han har fået nyt titel nu De har store Typer yeah. <laughs> ja, ja, de har mange flotte ting ved ja. FCK. Da. men, men han, uh, Sune, han, han holdt foredrag om hvordan de har bygget det op, talentafdelingen og hierarkisk og hvor man uh, den her kasse skal gøre det og det, og den her kasse skal gøre det. Og jeg havde kæmpe, kæmpe respekt for det og tænkte, det var mit udviklingstrin som direktør at gå lidt den vej. Så begyndte jeg at gå lidt den vej, men det kan jeg bare mærke det passer ikke til, til FC Midtjylland, det passer ikke til vores region. Der har vi meget mere flat struktur og fælles uh, om det. Og derfor tror jeg, at jeg vil passe rigtig rigtig dårligt til FCK, ja. uh, men jeg tror også, at, at nogle af FCK lederne vil passe dårligt til FC Midtjylland. Fordi vi, er, vi blander os i alle ting i, i det midtjyske, men vi bakker også en anden op. Og, og en af tingene, er, at vi har fire forskellige trænere, der har vundet fire titler. Det tror jeg blandt andet, det er, fordi vi er fælles. Altså det, er ikke, det er ikke træners ansvar, når det går dårligt, men det er heller ikke trænerens ære, en, når det går godt. Der er vi meget fælles om det, at forsøge at bakke op og, og have et helt sæt op rundt omkring. Så jeg tror, det er faktisk den største forskel på FCK og FC Midtjylland. Det er måden, vi har struktureret os på, som tror passer godt til begge klubber. Den måde vi har gjort det. Ja, som giver en kulturforskel selvfølgelig ja. også, og, og nemmere at identificere som hedder. enten er man den ene slags eller den anden slags. Øh, hvis vi skal lukke hvad kan man sige, fortiden øh, rejsen i FC Midtjylland, selvom jeg ikke er så vild med det ord, så har jeg spurgt dig om en top tre år spillere, der har haft størst betydning for FC Midtjylland og klubbens øh, udvikling. Øh, du kan selvfølgelig ikke holde dig til tre, <laughs> Vi har nogle billeder på dem også, men hvis du nu tager med en gruppe af gangen, for det er det, du så har fået lov til i stedet for. Ja. Ej, det spørgsmål, jo fantastisk spørgsmål, for så reflekterer man jo lidt over, hvor, hvor, hvad er Midtjyllands 20 Historie Vi er jo ikke ældre end 20 år. Men, men så den første periode, som var sindssygt vigtig, to førstejonsklubber, der skulle tå sammen. Og der var vi en masse dårlige fodbold, og det kan jeg godt sige, for jeg var en af dem, der spillede i de Taster. Og den klub, vi havde mest, var, var Herning Fremad. Og der skulle man fusionere, men der synes jeg, det var godt set af, af OP som sportsleder og dem, der var med til de beslutninger, men at hente Martin Nielsen øh, over for FCK, der var lige udkanten FCK, øh, Thomas Berg, som var udkanten af, af OB og så Peter Sand fra første division men for tre ind, der var, havde nogle profiler, havde en stor af omkring sig, jeg kan huske Martin Nielsen stod over i parken med bolden og holdt bolden på foden, og så stod han sådan her til FCK, kommer ikke frem og tager den frem, ikke? og det var egentlig det, vi havde brug for som, som ny klub, det var sådan at, at vise lidt, at altså, vi har brystkasse, og, og Søren Skriver for Søren stå og kigge på Martin Nielsen og tænkte, okay, kan man også gøre sådan i parken? Så de tre, synes jeg, de har været sindssygt vigtige for, at vi fik skudt raketten godt sted i 99, hvor det var to førstevisionsklubber, der havde en drøm om at komme i toppen af Superligaen. og der, der synes jeg, de tre har dannet skabte en ny kultur, og været med til at, at hæve overlæggerne på, hvordan man skulle se og tænke fodbold. Så det var første gruppe, så kommer der en stjerne, der får en gruppe for sig selv, kan man sige, <laughs> en kategori for sig selv. Ja, altså så i 2004, da vi, Midtjylland havde eksisteret de der fem år, så får vi jo bygget vores nye stadion, MCH Arena, og, og vi starter akademiet. Det er to epokegørende ting. Mm. Den dag, vi købte jo også en racerbil i den periode, det var ikke helt så godt, <laughs> men lige de to ting var en kæmpe succes, og, og Sedan var jo for mig, Superligans bedste spiller der har også været en enkelt eller to FCK, men for mig er Zidane en, der kunne tryllbinde folk. Han kunne tryllbinde Superligaen og han gjorde det, F MCH Arena, til et fort, og vi vandt jo, var det de første 15-20 kampe, jeg trækker, han nogle gange, den ene kamp var vi været 2-0, så scorede han tre mål, og altså han var, Stjernen, øh, og helt epokegørende. Så, så ham har jeg taget sådan, som sin egen person og sagt, at han var vigtig for FC Midtjylland. Uh, det er nogle gode billeder af ham, der dukker op her. Æ, ja, ja, sammen med Finkong og, <laughs> og Læren Jensen, tror jeg, det er virkelig. Ja, ja, så tror jeg også faktisk, at i den ombæring havde du Simon Kær, fordi du synes, at, at talentdelen ja, men ikke, så ikke synes det, jeg, delen. at vi, vi satte jo på Akademiet i 2004, den angstur, vi snakker om, og, mm. og der bliver man jo usikker på rejsen, og jeg vil sige, at efter et par år, 0 førsteholdskamp, vi er ikke rigtig nogen tilbud på spillerne, og, og og så kom Simon og blev solgt. For og 30 millioner til Palermo, og ligesom blåstemplet akademiet, og gav os troen på, at på det tidspunkt, de 15 millioner, vi havde brugt, jamen, dem havde vi tjent det dobbelte på. Winston Reed kom på forståelse. Så man kære for mig et billede på, at akademiet fik vinger, at vi kom ud og flyv, og derfor er han en afgørende person på den måde, han spillede, og den måde, og i dag landsholdsandfører så Ham har vi brugt brandingsmæssigt mange gange siden, at, at den uddannelse, vi har givet ham. Hvor stolt var du at se ham forleden dag i 8. mod United lige knalde en bold ind til sidst, som gav Milan et rigtig, rigtig godt udgangspunkt der. Et, fordi jeg er Liverpool-mand, så var det jo ekstra det stort. <laughs> så var det ekstra stort men, men man er stolt hver gang, og vi snakker om det starten af udsendelsen. Altså det, der ser de unge få vinger og flyve og hver gang jeg ser Simon kære så er jeg stolt over. Altså, jeg kan huske, da han kom ind på akademiet og var en lille dreng, der, der, der kom så ind så på. Så var han ikke vel? Ej, han har altid været høj altså. men, men men kom ind på yderste mandat, fordi at jørn som vi jo desværre lige har sagt farvel til, men jørn som stod ned ved og var materialechef, jamen det var hans søn og vi kunne ikke få andre ind Jeg forsøgte at ringe til mig Jensen fra Rødbyer, <laughs> men altså det er ikke hans god flot Ja, det synes han far Henrik ja, det var. Det var mærkelig mærkelig. Jeg ringede til ham så. Så Simon det en af dem, der kommer ind på yderste mandat og så den rejse, og den opblomstring og den, den tur, han har taget, er jo helt fantastisk for os alle sammen. Og hvad er så sidste kategori, må jeg vel så kalde det? Nå, men så vil jeg sige, så har vi jo en lang periode, hvor Midtjylland øh, går lidt op, og Erik, øh, Erik Rasmussen får to sølmedaljer, men vi kommer ikke rigtig igennem det der med guldmedaljer, som man jo kæmper om og, og få titler. Øh, og derfor har jeg sidste kategori sagt, jamen de tre anfører, som har løftet os fra, og være dem, der altid blev fire tabte pokalfinaler, to-tre sølvmedaljer i og det er jo Christian Bak, som var den første anført, og løftede trofæet, mm. og fra Kibæk-drengen, der har været med på hele rejsen, og også spillet talentudviklingen i FC Midtjylland, før akademietstiden, og Jakob Poulsen, der så løftede os til, til næste niveau og, og, og vandt en pokal, og så her til sidst Erik, der er jo, jamen han har vundet 10 titler, Erik, i sin karriere, og sådan vant til at vinde titler, og holder roen også, når vi spiller de store kampe, og har udviklet sig til det. Så. så jeg synes, de tre anføringer er et symbol på, at det er tre personligheder, som har løftet FC Midtjylland øh, til næste level, og, og nu kan vi både kalde os Champions League-klub, og tre gange danskmester. Så. så det er derfor, de tre er, er på banen der. Er der nogen Claus mangler? Nej, han har været rundt i hele klubben. er var farlig i Frank? hvor blev der Ja, han var selvfølgelig i spil. Øh, den, der selvfølgelig flest kampe, scorede flest mål, øh, men men ja, der valgte vi de tre første, der, der var udviklet. Der er en, der spørger mig i øvrigt, om I stadig sælger farlige i Frankfurt, der <laughs> <laughs> Det har ikke ah, ah, din <laughs> øh, Nej, det var ikke min opfindelse. Det kan jeg, jeg godt have hængt på med tv. <laughs> øhm, men da jeg var forbi jeres stadion i sidste uge, sidste weekend, hvor I spiller med AGF, øh, så sidder vi jo inde i en lounge, øh, når vi forbereder os til den her udsendelse. Og øh, der hænger et indrammet, en indrammet trøje. Det er Fantafarts. Og så er det så, at jeg tænker, at altså der må jo være en betydning, at det kun er ham, der hænger, og du kan se på billedet her, øh, fordi at han har en særlig position. Han skulle vel, da I, da I henter ham, det er vel meningen, at han, hvad kan man sige skal være en milepæl på en eller anden øh, større måde end han ender med at blive det gør ud fra. Altså så har han også gået og været en del af de her spillere du nævner. Altså fandt der far jo en sjov historie, øh, fordi hvis jeg fik muligheden, dag, vil jeg gøre nøjagtigt det samme ja. og købe ham øh, og det tror jeg der er rigtig mange i FC Midtjylland. Hvorfor ville du det? Det er, fordi han, han løftede også vores mentale mindset på nogle punkter. Han kom ikke med det fodboldfaglige input som, som selvfølgelig vi havde håbet og troet på på banen. Altså der kom han med for lidt, men han gjorde det på træningsbanen, han gjorde det mentalt. Sådan et, et, mit eget billede på det, der var at vi har spillet med FCK, vi har helt sikkert vundet. Jeg kan ikke huske det. Men så kørte de hjem i spillerbussen. Det kan jeg ikke forestille. <laughs> så kørte de hjem i spillerbussen, og så var der El Clasico. Og så sad alle og så lidt El Clasico. Og så lige pludselig, så sad der en 5-6 af de unge, blandt andet Dulon rundt om Fanta Fart, og så El Clasico, og hørte ham, hvordan det var at spille El Clasico. Uh, han har også spillet en VM-finale. Og det der mentale mindset med, Jamen, når han kan, og jeg kan se til træning, jeg kan noget af det, han kan, men det er ikke alt, jeg kan. Hans teknik er bedre end min, så hvordan kan vi forbedre det? Mm. Så, så det var en læring for FC Midtjylland på, hvordan det mentale mindset skal være, og, og så var han jo en fantastisk personlighed her i klubben, og der var aldrig noget brok, på trods af, at han var den store stjerne, som han jo var en af måske verdens bedste fodboldspillere, da han toppede. Jamen, så indordner han sig bare under, under vilkår. vi har aldrig haft nogle problemer med ham, så det, det er en stor personlighed, som, som mange fodboldspillere faktisk kan lære noget af. Og så, så, så ja, det, og så er det min kone der indrettede det i lounge sammen med Diana Bakker som også har indrettet det så tror jeg bare det var den trøje der har og der har vi den er ikke var blevet brugt ja ja ja, ja den er ikke var blevet brugt så da det var vi var sparsomlige så tror jeg, det er derfor den hænger der. var det godt set da, da Steinlein og henter fandt der Fart? Jamen, det var jo uh, mediemesse, en uh, kolossal historie. Altså, ja. det var det jo. Altså, den er jo næsten helt på højde med Helge Sander, der hentede Bobby Moore, ja. og de sportslige resultater var vel nogenlunde sættet. <laughs> <til. Ej. laughs> kan man sige, ikke? Så uh, har en historie om at lave uh, spektakulære ting. Uh, og det, jeg synes også, det er fantastisk, at Claus øh, kan gøre det til den, en af de største succeshistorier i... Øh, øh, det vidner lidt om hans, hans evner til at markedsføre øh, selv ting. Nej, se okay. positiv på livet. Nej. Du behøver um, slet ikke en uh, kommunikationschef. Banen, selvfølgelig, jeg tror jeg alle er enige i, at, at, at, at det, det kunne have været øh, et output, der kunne have været endnu bedre i hvert fald. Øh, så frem, det var lykkedes lidt på banen, men han var nok noget dertil, at... Øh, han gik måske mere op i kronens håndboldspil i Esbjerg end, uh, end, end sit eget uh, fodboldspil på det tidspunkt. Og det var lidt ærgerligt for Midtjylland selvfølgelig. Vil du have indrømmet, hvis det var en fejl? Vil du have ja, kendt det her bag? Ja, ja selvfølgelig. Men, men altså, og det var jo en sportslig fejl, forstået på den måde. Vi havde, håbet, han skulle tilføre vores fodbold noget og, ja. og det gjorde han i den første kamp ude i Viborg, kan jeg huske, hvor han kom ind og fuldstændig tog tempoet ud af kampen og, og dikterede kampen. Og sparkede bare meget god frisparking. Ja, ja, ja, jo. Men, men han kom jo aldrig med det afput, og, og det havde vi også lavet en økonomisk øh, risikoprofil på. Altså, vi havde sørget for, at den spanske klub havde betalt en stor del af hans løn og sådan og så. Så det var en kalkuleret risiko. Og dem har vi jo taget nogle stykker, af, som jeg sag, vi tog akademiet, vi tog racerbilen, vi tog fart, og sådan kan jeg fortsætte med. Og det er jo en del af vores DNA at vi skyder på mål og hvis de alle sammen ramte rigtigt så var der ikke noget ved det så. Selvfølgelig. Det er, det er en af de var mindre en gang, gode, men gode, Det var også en gang jeg havde en København ambassade, fordi nu skulle I jo <laughs> <selv> sponsorater <laughs> i København. Nu har FFG, København, København ja. har stadigvæk et mesterhold det var, det der. Det <laughs> er ikke den største bedste investering i dit liv, ja. Nej. Nej, nej, nej, men Det er, det er de der ting, som, hvor vi tænker ud af boksen, og nogle gange tænker, at vi skulle nok lige lidt ud af boksen. Og der der vi blive en større klub, som vi snakker om tidligere. Der skal vi passe lidt mere på nu, og det forsøger vi at blive lidt mere corporate virksomhed, uden at blive hierarkisk. Så, så det er, er min og direktions- og bestyrelsens opgave. Jeg tror godt, jeg vil sidde med på jeres kreative møde, og måske lave lidt tv derfra. Vi skal til endnu en af vores faste formater, Supersalget. Klaus, øh, jeg synes, du øh, begyndte at røre på den lidt tidligere, men kom med dit supersal? Ah, Det er jo Alexander Charlotte. Altså, det, det var jo fuldstændig vildt. Vi købte ham for 500.000 år nede i Holland. Æh, og havde selvfølgelig hovedet, at han blev en succes. Æh, så helt vildt heldigt for ham. Æh, ja. Også for FC Midtjylland faktisk. Så ikke lige den dag, men så fik Paul jo... Øh, blindtavnsbetændelse, før en i Rubikup kamp hvor Charlotte kom ind og skulle starte, inden han skulle have ud, så scorede han, jeg tror, to eller tre mål og, og bragede igennem, og, og så blev han jo fastmand efter, og Paul kom lidt tilbage, men, men så spillede de bare sammen, og det var egentlig meningen, at det skulle være Pauls afløser. Så Paul skulle sælges, og så skulle Charlotte over til hans plads. Og, og så blomster han jo bare, banket kasser ind, og og så helt tilfældigt, så Rasmus og Matjo de mødtes med en af deres kammerater, af øh, Christy Palace øh, og snakkede lidt, og, og han manglede en angriber, og så siger Rasmus og Matjo jamen, vi har en god angriber, som er helt vildt hot, øh, ham ved de så mikroskopisk lidt for, og vi sagde, ja, selvfølgelig er han ikke til salg for det. Og, og så kørte transfervinduet, og så den, de sidste to dage, så eksploderede det lige pludselig. Øh, så fra at købe ham for 500.000 øh, euro, ja, 500.000 mm. år så endte det jo med, at vi fik over 100, samlet set der for over 100 millioner for ham. Danske, trods da, Danske kroner, ja, ja, alt, ja <laughs> kroner for ham. Og det er jo super salg. Og når man så tænker på det sidste døgn, hvor det hele, det var, det, altså, det, det tror jeg, folk udefra nogle gange vil være overrasket over, hvor meget det betyder, men det sidste døgn, hvor det bølger frem og tilbage. Prøv at tage med ind i det. Jamen, det er, vi er i Dubai, Æh, og, og der er Schollert med ned. Og... Man må ikke være Dubai, du ikke... Nej, nej, men det var dengang, man måtte. <laughs> ja, ja. Det, det er jo længe siden. Æh, FCK var vist på det samme hotel, som jeg husker. <laughs> ja, der er lige været en kæmpe stor der Det er i Danmark er så om. Så det må man gerne. I alle andre idrætskræne må man gerne. Ja, ja, ja. Men... Nå, lad os lade den ligge. Ja, ja den tager vi ikke lige dag. Nej, så, så, så bliver vi tættere og tættere tætter på. Så klokken 5 om morgenen Dubai-tid så siger jeg farvel til Charlotte ned på hotellet og siger, at nu skal han rejse til Lecek. Vi er ikke helt på plads. Normalt vil man ikke sende ham til Lecek, før man er på plads med kontrakten, fordi man smider jo nogle trumfer væk. Men vi har sagt til Charlotte, det kan være, at du bliver sendt tilbage med flyveren, fordi at vi er tvunget til at sende dig med den her flyver, ellers så kan du simpelthen ikke nå til Heathrow og få det i Men vi gør det kun, hvis de accepterer vores vilkår. Så der er jo... Ja, du har prøvet det mange flere gange. Det er jo de der hårde forhandlinger om de sidste bonuser, om... Ja, hver eneste krone kæmper man jo om på det tidspunkt. Når han rejser op, han er til lægecheck, og forhandlingerne trækker ud og trækker ud, og vi siger, at du skal tilbage. Og så, så det strammer til, og Rasmus sidder jo i London, og jeg sidder i Dubai, og jeg sidder sammen med, med nogle af scoutene. Rasmus sidder med andre scout i England. Så altså, vi skal også finde en afløser, så der er virkelig knald på det der vindue. Og, og tidsforskellen gør, at klokken bliver to om natten, den bliver tre om natten nede i Dubai, og, og, og jeg sidder sammen med trænerne, og vi sidder alle sammen sådan lidt... Altså, Går det på plads eller ej? Så får vi udsat transfervinduet en time i England. Altså, de har en time længere, så de får simpelthen spørg om udsættelse, og det får de accepteret. Så vi kommer ind på de sidste, sidste team, og det trækker bare ud, og vi sidder dernede, og vi kan ikke gøre noget. Vi, vi, har, altså, vi er ud af ligningen også, der sidder dernede uh, trænergruppen og, og scoutgruppen og mig. Så vi sidder bare og venter, og min sekretær, Nito, hun sidder hjemme i Danmark, det er hende, der ordner Og så 10 minutter i, der, begynder vi, der er vi egentlig, der skal papirene så indføres. Så er der fejl i den der formulering. Og hvis, det ikke er, hvis der ikke er match på TMS, så bliver der altså ikke til en forhandling. Og vi snakker jo altså en her forhandling til 500 millioner. Og jeg sidder bare ned og klokken den her, som jeg husker, det er sådan 10 minutter i 5 Dubai-tid. Og, og vi er jo trætte og slidt, og vi tænker, hvad sker der? Træneren siger, hvad sker der? Klokken? Jeg ved det ikke, siger så. Og jeg ved godt, at jeg ikke skal ringe til fordi hun er jo under makspress. Så har, så har englænderne, de har lavet en fejl og ni kan ikke få det matchet, så nu er den fem i, og det matcher ikke. Så læser hun deres og kan se, at der er en eller anden fejl. Så skriver hun bare den samme fejl, selvom det forhandlingsmæssigt det ikke er. Men nu er der en match, så to minutter i, klokken 1 om natten dansk tid, klokken 5 Dubai tid og 12 engelsk tid, der går der dealen på plads. Og vi sidder bare dernede og venter, så 5 minutter over, der ringer hun og siger, det er på plads, og så jubler vi bare dernede, fordi det er jo en kæmpe handel for FC Midtjylland. Så Anitta, som Rasmus han siger, når han holder fordrag, så når, hvis Anitta har ringet klokken kvart, kvart i et dansk tid og sagt, jeg er godt have 10.000 mere om måneden, så har hun fået det. Jeg skulle lige til at spørge, hvad har Anitta fået ud af det? Ja, altså, det? det var hårdt arbejde for hende, hun, det er jo ikke det, der betød, men hun, hun har været ind i motorrummet, og det er jo de der, der sidder bagved os, det er os, der shiner, det er også der tager kritikken, ja. men, men de der vigtige folk, og, og heldigvis er Anita kommet tilbage, fordi hun ser op et, et års tid efter, fordi hun synes, det var simpelthen for hårdt, mm. og nu er hun så kom tilbage til team -manager hvor vi har en anden en, der sidder på kontrakt med en, der hedder Christian. Så, så hun er kommet tilbage til lidt mere rolig stilling, øh, men det var nervepigerne de der minutter op til Schollert, og se, set i bakspejlet har det jo været et godt, øh, godt køb og godt salg, så det er vores røvekøb. Jeg trækker lige vejret igen. <laughs> det skal fantastisk. Spørgsmålet om Christel Pallas synes, det var lige så godt at købe, at et køb, om det er sådan en anden sag. Nej, de, de har lige solgt ham for 200 millioner, så ja, så, så, så jeg tror... At, så inden, ingen, der er ked af går det jo op, ikke? Ja. Øhm, altså, tiden er ved at løbe fra os, men du har lovet at tage tillægstiden også. Det, det, det kommer man jo nogle gange ud i de her, <laughs> men de her varer. Det kan være lang tid. <laughs> Præcis, og du ved ikke, hvor meget tid jeg har langt til. Så lad os lige. Øhm, vi skal lige have med, øhm, nu vi er ved salg de salg, der ikke er blevet til noget eller dem, der har været lige oppe over og hvor I så har trukket øh, stikket øh, nu tænker jeg blandt andet på øh, i sommer, da I har kvalificeret jer til Champions League øh, Svierchenko får øh, en, ja, et, et gyldent tilbud fra Trapsandsborg, mener jeg, det er øh, som kan sikre ham og hans familie øh, og som jeg forstår det så havde I en eller anden form for gentleman agreement med ham. Den ender med ikke at blive til noget. Øhm, kan, du ikke, kan du ikke tage os med ind i det dilemma, der ligger der fra jeres side? Fordi jeg kan også godt forstå, at man godt vil beholde ham til at tage sig med ind i Champions League, men der er jo også en aftale, som der godt nok, nok bare ikke står på skrift. Ja, det er lidt der, hvor Holmstrøm rørte ved det for lidt siden. Det er det der dilemma mellem, hvornår skal man sælge spillerne og de sportslæger, og hvilken strategisk beslutning skal man træffe? for? For mig er det der, hvor det har været allerhårdest for mig, hvis jeg tager det lidt længere tilbage. Men det var dengang med, med Sylvester øh, i 2000 og vinteren 2014 15, mm. Fordi jeg ved, hvor Sylvester han kom fra nede i Nigeria. Jeg har selv været nede og fundet ham sammen med Ørgård, og Jeg har set hans rejse, hvordan han ikke rigtig kunne komme på hold og lige pludselig blive en profil. Og så kunne han blive solgt til Kina uh, den sidste dag i transfervinduet. Og vi havde investeret alt. Vi havde og for, samme dag sad jeg og med Pusit, og, sylvester. og jeg vil have sylvester til at blive, og pudset, ham skulle vi købe ind. Så, så det der dilemma med at forstærke holdet, fordi vi skulle have det mesterskab der sommeren 15, fordi vi kunne se, at det var det næste step i vores udvikling. Og jeg vil sige, da transfervinduet var slut, og vi har fået Sylvester til at blive, og han stod lige bag ved mig, jeg skulle intervjue ekstra blad og han stod og sagde, at, at for hele hans familie betød det alt, og han var så ked, at han ikke kunne, kunne brødføde sin familie, og jeg vidste, hvor mange i den landsby han kunne hjælpe. Mm. Der, der sov jeg dårligt, og hele det forår, der, der havde det sådan, bare sylvester, ikke. Skade. Ja. Øh, og så endte det med, at vi solgte ham til halv pris af det, vi havde fået i Kine, tilbudt i Kina, og den tror jeg, vi kunne have presset op til måske det dobbelte. Men vi fik kun halv pris af ham, da vi solgte ham til Rusland. fordi Der havde vi lovet ham, at du kommer til sommer, uanset hvad. Men den der langtidsskade, mm. det, det var den, man hver eneste dag uh, tænkte på, bare det ikke sker. Og, og lidt det samme med, med, med dem i det her vindue. Jamen det var jo en strategisk beslutning, og, og spillerne de, de, de er også med på, at nu havde vi muligheden for at spille os i Champions League. Det synes jeg de også selv, det var spændende. Så, så det er jo ikke sådan, så, at EA kom ind og sagde, jeg vel vi havde en tre spillere, som, som vi egentlig havde snakket om, at de måske skulle væk. Men jo tættere vi kom på Champions League, jo mere vil de også godt med på den rejse. Fordi hvor mange danske fodboldspillere fra FC Midtjylland kan skifte til en klub og så komme til at spille Champions League. Selv for FCK har det jo været... Så mange Champions League-spillere er der jo ikke ude i Europa. Fordi så skal man jo til Liverpool, United, til City eller det der. Og det, det er svært for Superligaen så. Så det er også, spillerne er også lidt med på det, men det, er, det værste dilemma det er at tage den store drøm, den store økonomiske fordel væk fra de unge mennesker. Hvornår skal man gøre det? Hvor langt skal man gå? Og det er et dilemma hver eneste gang. og det der, synes noget af det allerhårdeste ved det her job. Hvordan har du oplevet den der balance mellem at holde sine nøglemedarbejdere, som Erik Svjertchenko jo må sige, så hvad i den her øh, sammenhæng, øh, tilfredse samtidig med... Ja og så må sige nej til noget, fordi at man, hvad kan man sige, sigter efter et større mål. Men der er jo mange modeller i det der. Men det er jo klart, at har du udsigt til at, at spille Champions League, som jo er den ypperste klubturnering, og det er jo der, alle fodboldspillere drømmer om at spille, udover at spille på landsholdet. Så det at være med i det der, og har, når man først har prøvet det, så vil, så vil man gerne igen det, når reklamen skal så det er, jo, det er jo noget større end at spille i, selv at spille i en, selvom pengene er større i en midterklub i Tyskland mm. eller en stor klub i Holland, så de fleste steder spiller du ikke i de der kampe. Så og det er sportsligt, skal man jo ikke glemme, man er jo så sportsmand. Uh, man vil jo gerne spille på øverste hylde, og det er jo øvrigt også der, man viser sig frem. Altså, det er jo også det, vi prøver at sige til spillerne. Ja, men, hvis du er med, og vi spiller Champions League, så markedsfører vi jo altså dig, som fodboldspiller ude i Europa så er at, at mulighed for at komme til en bedre klub, til en større kontrakt, er jo større, end hvis du kun spiller i den danske Superliga. Og det er jo de internationale kampe, hvor spillerne kan vise sig frem. Vi har været inde på et par eksempler tidligere i dag, som jo gør, at deres markedsværdi stiger markant, hvis de kan føre sig frem på, på det, det niveau. Og det tror jeg, at spillerne sangens godt kan gennemskue. Så det er, jo, det er jo også noget, der gør, at det er lettere at holde på spillerne, når man... Kan kvalificer sig tilband. Som jeg sagt, jeg har været med på hele midtens rejse, men dengang, vi var subtoppen af Superligaen, jamen så kunne man kun sælge til mellemklubber i Holland og Belgien. Hvorimod, når man kommer til at spille europæisk fodbold, jamen, så er det lige pludselig en enkel til Premier League til større klubber i Spanien og sådan noget. Og det er jo bare næste hylde, man kan sælge på. Ja. Og det er jo det, vi gerne vil have spillerne med på. Og der, der er vores drøm, at vi kan komme op på den hylde, som FCK har været mange år, altså Champions League gyll For EU League eller Champions League, jamen, så er det lige næste hylde, du kan sælge på, og så får vi mere for spilleren. Spilleren kommer for en bedre kontrakt og får en bedre mulighed og kan springe et trin over og tage det trin i FC Midtjylland. Så det er det, vi forsøger at sælge til fodboldspillerne Men det er vel så også det, du blandt andet har sagt til Svierchenko og de andre, der ligesom var på spring, der også i dagene efter I kvalificeret faktisk til Champions League. Men de kom jo ikke afsted her i vinter. Havde I regnet med, at der så kunne ske noget på bagkant af Champions League-eventyret? Ej, lige i forhold til vores sportslige strategi, der er sportslig og økonomisk, ja. men i forhold til det sportslige, så har coronakrisen jo været suveræn for FC Midtjylland, Fordi vi havde et rigtig godt hold, som vi fik sat sammen, som bare passer sammen. Nogle gange er man dygtig, siger man, men det må også tildele lidt held. Men Jens Lys og Frank for eksempel passer suverænt sammen med Erik og, og Schollen ned for sig. Så nogle gange får du bare sat et hold op, så det passer. Og det har vi været dygtige med med det kul, vi har lige nu. Og så har vi været heldige, at coronakrisen kom. Så vi, der ikke kom de der helt abnorme tilbud. for det, det ville der være kommet på Frank og Jens Lys efter det her Champions league -evnet fordi de, de, de har gjort det rigtig godt uh, over lang tid. Men de store klubber i Europa har heller ikke økonomi til det. Jeg tror, der er, spare, der er 250 milliarder mindre, eller hvad? Mm, altså nogle, ja. Ja, en kæmpe tal. Så, så de der tal gør, at vi kunne holde dem lidt længere, og så er målet egentlig, at, at vi skal se at gå efter og vinde det dobbelt den her sæson, og så ligesom på det sidste sømme i kisten på FCK, og så sige, nu har vi fem titler. For. Men må de så komme afsted til sommer, øh, ja. eller, eller skal de så lige tage en tur mere Ej, i Provisel? Altså, vi kan ikke trække den længere. Så, så kommer, de rigtig, kommer der gang i, i transfermarkedet, så, så er det det, vi skal satse på at sælge en to, tre eller fire til sommer. Og det tror, har jeg meldt ud for længe siden, at der kommer til at ske et generationsskifte, hvor de nye unge, som er leget ud nu til forskellige klubber, de skal komme tilbage, og, og så skal de træde i karakter og, og steppe op. Men der er nemlig et godt spørgsmål og det jeg skal nok snart runde af, øh, men Kim Guldal har i den forbindelse spurgt, hvad er budgettet for sal og spillere til sommer? Hvordan sikrer I et slagkræftigt hold til europæiske gruppespil når halvdelen af startelveren presser på for et sal til større ligaer? Kan der blive tale om lønforhold til 7 millioner klassen for at holde på folk? <laughs> det var vel ja. det I vi med Svietenko i princippet ja. bagefter. Ja, men jeg siger, det, er jo derfor vi blandt andet har købt Jonas Løkke hjem. det er jo for at allerede nu at gæde derinde, og det er jo den ved at have lidt flere penge og kan tænke strategisk og ikke kun tænke på nu, men at sige, hvordan skal holdet se ud til sommer? Og der er Jonas Løssel jo en nøgleperson de næste tre års øh, cyklus på, mm. på FC Midtjyllandshold. Og, og så må vi se, hvad der kommer tilbud på, på de forskellige spiller. Altså, vi har masser af dygtige spillere lejet ud i forskellige klubber, og, og de skal tilbage. Og så har vi selvfølgelig med, med vores scout-afdeling i, i front, jamen forskellige navne til Sker der noget med Skal vi så have en ny en Eller har vi dem, vi har Nicolajsen leget ud lige nu? Er han god nok til at komme tilbage? Og, og det er jo det puslespil, som vi er i gang med at lægge Jeg kan godt love, at vi kommer med slagkraftigt hold, som, hvor vi forhåbentlig igen er heldige og dygtige og ramme niveauet, så vi kan både blive danske mester og komme ud i Europa. Men FC København har jo også stået i den her situation mange somre, hvor, hvor man måske har holdt på dem lige lidt længere eller ellers fyret dem sted, fordi man har lovet dem at sende dem afsted. Ståle har jo flere gange stået med de der, så ryger der tre, fire nøglespillere afsted. Og så kan det være svært at kvalificere til europæisk, eller også kommer man skidt i gang jo, med Superlægen. jo Den balance, vi lige har talt om, mm. det er jo bare, at øh, man, der bliver begået nogle fejl undervejs. Altså, mm. i, i, når man kigger tilbage, er det altid lettere at se fejl. <laughs> altså, efter de der fantastiske sæsoner 9, 10 og 11, øh, der beholdt man jo spillerne mm. øh, indtil kontraktudløb for at holde sammen på holdet. Men resultatet var jo så, Efter efter Mesterskabet i 11, var der altså fem stamspillere, øh, der forsvandt oven i købet, uden at man fik væsentlige transferbeløb for dem, fordi deres kontrakter enten var udløbet eller var meget tæt på udløbet. Så det er jo det, man har lært lidt af, at man prøver at holde lidt længere på spillerne. Derfor er man så også nødt til nogle gange at investere i spillerne for at skabe kontinuitet. Og det er jo det, Claus også har oplevet. Midtjylland har skabt et hold, hvor man over en længere periode har holdt sammen på de samme spillere og kunne tilføje lidt. Og den kontinuitet er i min optik, vigtigt for at kunne skabe et mesterhold. For du kan ikke købe et fodboldhold. Du er nødt til at bygge et fodboldhold. Og det er den frygtelige balance, man har. Man skal cash ind en gang imellem, men man skal også sørge for at skabe kontinuitet. Det er derfor... Det er derfor, Claus nogle gange har sorte rand under øjnene, som hos andre. Ja, det er jo den der balance, som man hele tiden kæmper med. Og der, der, der er det en fordel at være FCK i mange år, og nu FC Midtjylland, det er, at man kan tænke lidt længere sigt. Altså, man kan tage spillerne lidt hjem, man har lidt flere to gode spillere på hver plads, mm. så man ikke er helt så sårbar. Fordi der i 12, 13, 14, altså den forkerte skade til den forkerte person, så var man allerede langt nede på, på næste hylde så. Det er det, vi sidder og kæmper med, og det er, vi søger at, at spore om fremtiden, og det er... Det er rigtig svært. Men for at tage den der the double, og for lige at afslutte det her, så skal man jo vinde mesterskabet, Klaus Steinlein. Jeg tror du stadig på det, sådan som Brøndby lige nu ruller, mens I ruller lidt mindre, hvis man kan sige det? Ja, vi er i en dårlig periode lige nu. Jeg har ikke kommet rigtig ud af starthullerne i 2021, men det er slutspillet, der afgør det, og det er op til os selv. Og jeg synes, vi har et så godt hold, der beviste i Champions League-sammenhæng, at, at vi har topniveau til det. Så, så det er op til os selv at, at, at gøre det, men ja, det bliver rigtig svært, og det bliver rigtig spændende, og bliver rigtig sjovt. Vi glæder os helt vildt til at følge med. Tusind tak for uh, dit besøg. Tak fordi I kom. Programmet blev præsenteret af Discovery Plus.